Мені дуже жаль, надзвичайно жаль. Але до чого тут Міс Сміт? О, Міс Вудхаус, як можна думати про Міс Сміт, коли поруч Міс Вудхаус? Слово честі, ніякої хиткості характеру тут немає. Я тільки про вас і думав. Я заперечую, що приділяв щонайменшу увагу комусь іще. І все сказане, чи зроблене мною за ті численні тижні, що минули, мало на меті засвідчити моє обожнення, мою любов, «До вас? Як ви можете в цьому сумніватися?» «Ні, не можете!» «Довірливо! Я впевнена, що ви прекрасно розуміли мене!» Важко описати настрій, що з'явився в Емі після цих слів. Яке з неприємних відчуттів було сильнішим? Вона була надто приголомшеною, щоб дати негайну відповідь. Її короткочасне мовчання послугувало сильною спонукою для оптимістично налаштованого містера Елтона. Він знову спробував ухопити її за руку і радісно скрикнув. Чарівна міс Вудхаус, дозвольте мені дати пояснення цьому промовистому мовчанню. Воно означає, що ви вже давно розуміли мої наміри. Ні, сер, вигукнула Емма. Воно не означає нічого подібного. Я не тільки не розуміла вас, до останнього моменту я мала зовсім хибне уявлення про ваші наміри. Мені дуже шкода, що ви не змогли стримати своїх почуттів до мене. Подібні свідчення мені зовсім не потрібні. Ваша симпатія до моєї подруги Гар'єт, ваші, як мені здавалося, залицяння до неї, давали мені величезну насолоду. І я щиро бажала вам успіху. Та коли б я знала, що до Гартфілда вас приваблює зовсім не вона, то я неодмінно б визнала помилкою ваші такі часті візити. Я вас правильно зрозуміла? Мі сміт ніколи не була предметом ваших прагнень? Ви ніколи не мали щодо неї серйозних намірів? «Ніколи, пані», – вигукнув він, теж образившись. «Ніколи, запевняю вас. Я і серйозні наміри щодо міс Сміт? Міс Сміт – надзвичайно гарна дівчина. і Я буду дуже радий, коли вона вдало вийде заміж. Бажаю їй усіляких гараздів. І, звичайно ж, знайдуться чоловіки, котрі не звертатимуть уваги на її… Коротше кажучи, у кожного свій рівень. Що ж до мене, то я не настільки розгубився, щоб не усвідомлювати власний». Я на настільки зневірився у можливості знайти собі гідну мого рівня партію, щоб залицятися до місьміт. Ні, пані. Я приїздив до Гартфілда тільки заради вас. І те заохочення з вашого боку... Заохочення? Щоб я і заохочувала вас? Ви страшно помиляєтеся, сер, якщо так вважаєте. Я розглядала вас лише як залицяльника своєї подруги, як звичайного знайомого і ніяк інакше. Мені надзвичайно шкода, але добре, що ми вчасно виявили помилку. Коли ви продовжували поводитися так само, то у місьміт могло б виникнути неправильне уявлення про ваші наміри. Бо вона ж, як і я, мабуть, нічого не знає про вашу надзвичайну чутливість до нерівності, що між вами існує. А так розчарування зазнали лише ви. І це розчарування, гадаю, буде нетривалим. Особисто ж я виходити заміж поки що не збираюся. Він був надто сердитий, аби продовжувати розмову. А її поведінка НАТО рішучою, щоб спричинитися до нових благань. У такому от стані, зоростаючого незадоволення і обопільного глибокого розчарування, їм довелося провести декілька додаткових хвилин, бо побоювання містера Вудхауса змусили їх рухатися зі швидкістю пішохода. Бо й злобленість не такою сильною, то замість неї була б страшена ніяквість. Але їхні відверто висловлені емоції – не залишили місця для невеличких зигзагів збентеження. Не помітивши, як Карета завернула у церковний провулок і трохи згодом зупинилася, вони раптово опинилися біля дверей його будинку. І містер Елтон, не промовивши ані пів слова, вийшов. Ема визнала за необхідне побажати йому доброї ночі. Холодно і гордовито він відповів вічливістю на вічливість, після чого вона, перебуваючи в невимовному роздратуванні, поїхала далі до Гартфілда. Там Ему з надзвичайною радістю та захопленням зустрів батько, наляканий небезпеками її самотньої поїздки від будинку священника. Отим крутим поворотом, про який і подумати страшно, незнайомцем у руках якого перебувала карета, бо правив нею не Джеймс, а якийсь простий кучер. Здавалося, що для того, аби все було гаразд, не вистачало лише її прибуття, бо містер Джон Найтлі Застидавшись свого поганого настрою, тепер був увесь доброта й уважність. Він так турбувався про комфорт її батька, що, здавалося, був готовий, якщо не виїсти з ним по мисці рідкої вівсянки, то беззастережно погодитися з думкою про її надзвичайну корисність. Для кожного із їхньої маленької компанії день завершувався в мирі та злагоді. Для кожного, але не для Еми. Ніколи раніше її розум не був у такому сум'яті. Їй довелося докласти великих зусиль, аби виглядати бадьорою і уважною, доки не підійшла звична година лягати спати, що надала їй можливість відпочити і спокійно поміркувати. Емма Джейн Осін Книга перша, розділ шістнадцятий Відпустивши служницю, котра накрутила її волосся, Ема всілася, аби поміркувати і відчути, яка вона нещасна. І що за історія огидна така? Який крах усього того, до чого вона прагнула? Який несподіваний розвиток усього, що було вкрай небажаним? Який удар для Гарріет? І це найгірше з усього. Все в цій історії так чи інакше принесли б собою біль та приниження – але це було ніщо в порівнянні з тим нещастям, що його зазнала Гарієт. Вона рада була б обманутися ще більше, ще більше помилитися, вкрити себе ще більшою ганьбою за свої хибні судження, або тільки наслідки її помилок можна було обмежити лише нею. Якби Гаріет після моїх умовлянь не пройнялася симпатією до цього чоловіка, то я би стерпіла все. Він міг би бути вдвічі нахабнішим до мене. Але бідолашна Гарієт. Як вона могла так обманутися? Він суперечив їй і твердив, що ніколи не мав щодо Гаррія ніяких серйозних намірів. Ніколи. Вона спробувала якомога гарательніше розібратися в минулих подіях, але вони являли собою суцільну мішанину. Мабуть, вона вхопилася за цю ідею і все під неї підганяла. Однак і його поведінка не відзначалася чіткістю. Була мінливою та двозначною. Інакше вона б так не обманулася. А портрет, яке завзяття виявив він стосовно портрета, і Шарада, та й десятки інших прикладів, здавалося, вони так недвозначно вказують на Гар'єт. Дійсно, в Шараді йшлося про кмітливий розум, але там же й йшлося і про томливі очі, а ці визначення, взяті разом, не підходили жодні з них. Це була плутанина, позбавлена смаку й правдоподібності. Хто прозібрався в такій недоладній синітниці? Ніде правди, діти, його поводження з нею, особливо останнім часом, видавалося їй надмірно і підозріло галантним. Однак раніше вона пояснювала це притаманною йому звичкою, наслідком хибності поглядів і браку знань та смаку, одним із свідчень того, що він не завжди обертався в найкращому товаристві, та що попри всю доброзичливість його манер, йому інколи бракувало справжньої витонченості. Але аж до сьогоднішнього дня вона нінамитне запідозрила, що все це означало щось більше, ніж просто вдячну повагу до неї, як до подруги Гаррієт. Містеру Джону Найтлі вона завдячувала тим, що він першим наштовхнув її на цю думку. Першим указав на подібну можливість. Не можна було заперечувати той факт, що ці двоє братів мають проникливий розум. Ема пригадала, що саме містер Найтлі сказав їй колись про містера Елтона, про його обачливість пригадала висловлену ним упевненість, що містер Елтон ніколи не одружиться поспіхом. Її обличчя вкрилося сором'язливим рум'янцем від думки про те, як далеко її до висловленого містером Найтлі глибокого розуміння вдачі містера Елтона. Розчарування було жахливим, але містер Елтон у багатьох відношеннях виявився прямою протилежністю тій людині, якою вона його вважала – пихатим, самовпевненим і марнославним, сповненим надмірних претензій і не надто занепокоєним почуттями інших людей Усупереч тому, як це зазвичай буває, своїми залицяннями до неї містер Елтон домісти лише того, що упав у її очах Ні запевнення, ні пропозиції йому не допомогли Його почуття до неї її не цікавили, а його сподівання ображали Йому потрібна була вигідна партія Тож, маючи нахабство спрямувати на неї свою увагу, він удав, що кохає її. Але Ема почувалася цілком спокійною до його можливих страждань і розчарувань та необхідності їх угамовувати. Ні його слова, ні його манери не свідчили про щирість почуттів. Зітхань та красивих фраз не бракувало, але важко було уявити собі вирази і тональність більш далекі від істинного кохання. Вона не збиралася завдавати собі клопоту і жаліти його. Все, що було йому потрібно, це самозвеличення і самозбагачення. І якщо міс-вудхаус Гарфілдська спадкоємець 30 тисяч фунтів виявилася не такою легкодоступною, як йому вважалося, то незабаром він спробує щастя з міс-ікс та її 20-ма чи 10 тисячами. А його розмови про заохочення, про те, що вона начебто була свідома його намірів і, та що там приховувати, збиралася за нього заміж, як він міг уявити, що є її рівнею, зародовитістю чи розумом? А його зневажливе ставлення до її подруги, його аж занадто добре розуміння того, що Гарріат перебуває на нижчому соціальному щаблі. І разом із тим дивовижна нездатність розрізняти тих, хто є вищими за нього. І як результат, нахабне чіпляння до неї. Ось що дратувало її надзвичайно сильно. Мабуть, не варто було очікувати від нього розуміння того, наскільки він поступає цією здібностями і витонченістю розуму. Саме брак такої рівності між ними і міг зашкодити подібному розумінню. Але він мусив знати, що за багатством та за впливовістю поступався їй дуже сильно. Йому безперечно відомо, що вже протягом декількох поколінь Гартіл був фамільним гніздом вудхаусів – молодшої гілки старовинної родини. А хто такі Елтони? Ніхто. Хоча гарфілівські землеволодіння і були незначними, являючи собою всього лише невеликий клинець у маєтку Донвелл-Ебі, до якого належала решта Гайбері, доходи вудхаусів з інших джерел були такими, що дозволяли їм бути майже на одному рівні з Донвелл-Ебі у всіх інших відношеннях. Ще з давніх давен вудхауси були в окрузі високоповажною родиною, тоді як містер Елтон приїхав до Гайбері лише за два роки тому і мусив робити кар'єру, не маючи ніяких зв'язків, окрім знайомих серед торговців. І не маючи ніяких рекомендацій, окрім своєї посади священника та доброго виховання. Але, незважаючи на все це, йому наверзлося, що вона його кохає. Він навіть був у цьому впевнений. Трохи побідкавшись із приводу явної невідповідності доброзичливих манер, і марнославного розуму, Ема під впливом простих понять справедливості і здорового глузду змушена була припинити нарікання і визнати, що її власна поведінка по відношенню до нього була настільки люб'язною та запобігливою, настільки сповненою гречності та уваги, що при незнанні її справжніх намірів могла дати такі пересічні за розумом і душевними якостями людині, як містер Елтон, підстави вважати себе явним фаворитом. Так хибно витлумачивши його поведінку, вона не мала права дивуватися, що і він, засліблений переслідуванням власного інтересу, так само хибно витлумачив поведінку її власну. Її найперша і найгрубіша помилка лежала на поверхні. Болодорістю і хибою так активно сприяти зближенню двох людей, ким би вони не були. Вона зайшла на то далеко, взяла на себе надто багато. Поставилася на то спрощено до речей дуже серйозних І надзвичайно ускладнила те, що мало бути дуже простим Почуваючись пригнічено і присоромлено, вона вирішила такого більше ніколи не робити «Адже це я, – міркувала Ема, – фактично умовила сердешну Гарієт відчути таку сильну симпатію до цього чоловіка Якби не я, вона б ніколи про нього й не подумала» Безперечно, не плекала б щодо нього ніяких надій, коли б я не запевнила її в його любові до неї Бо вона така ж проста і скромна, як і він у моїй тодішній уяві А ще я дуже зраділа, коли переконала її відмовити молодому фермерові Але тут я мала рацію Тут очинила дуже добре Але тут же і мала зупинитися, полишивши все на ласку випадку і часу я вивела її в гарне товариство і надала їй можливість сподобатись якійсь вельми достойній людині. Мені не слід було намагатися досягти чогось більшого. А тепер, бідулашна дівчина, деякий час буде сама не своя. Я була їй поганою подругою. І якщо вона не почуватиметься дуже прагніченою, то я навіть не знаю, хто б іще міг їй сподобатися. Хіба що Вільям Коукс? Ой, ні. Терпіти не можу цього зухвалого молодого юриста. Ема осіклась, усміхнулася і почервоніла, всоромившись повернення до звички, від якої щойно збиралася відмовитися. Потім вона знову приступила до своїх серйозніших і гнітючіших роздумів про те, що вже трапилося, що могло трапитись і що має трапитись. Очікувана болісна розмова з Гарієт, страждання, як і бідулашній дівчині доведеться пережити, ніяковість під час майбутніх зустрічей, Труднощі, пов'язані з продовженням чи припиненням знайомства, необхідність приглушення почуттів, приховування гніву та уникнення розголосу. Всього цього Еммі було достатньо, щоб іще на деякий час зануритись у безрадісні роздуми. Нарешті вона пішла спати, так нічого й не вирішивши, з цілковитим переконанням, що зробила жахливу помилку. Таким молодим і життєрадісним створінням, як Ема. Ранок, незважаючи на тимчасову пригніченість у вечері, майже завжди приносить повернення гарного настрою. Вранішні молодість і життєрадісність перебувають у щасливій гармонії і чинять потужний вплив. І якщо біда була не такою болючою, щоб через неї не заплющувати вночі очей, то вранці вони розплющаться з відчуттям послаблення болю і посилення надії. Ранком Ема прокинулась у більш комфортному настрої ніж той, із яким лягла спати. Більш налаштованою на полегшення труднощів, що чекали її попереду. І з більшою надією на те, що вона зможе більш-менш пристойно з них вибратися. Їй надзвичайно втішало те, що насправді містер Елтон її не любив і не мав до неї настільки сильних почуттів, аби отримане ним розчарування стало для нього потужним ударом. А ще її втішало, що Гарріат не мала притаманної більш високим натурам вдачі, для якої характерними є гострота і чіпкість почуттів, що нікому не потрібно було знати про цю подію, окрім трьох її винуватців, а особливо, що її батькові ані хвилини не доведеться через це хвилюватися. Це були надзвичайно підбадьорливі думки, а велика кількість снігу, що випав за ніч, стала ще однією зручною обставною – бо корисним було все, що могло виправдати їхню ізольованість одне від одного тепер. Така погода була для Еми конче сприятливою, бо унеможливила їй відвідані церкви, незважаючи на Різдву. Якби вона спробувала піти, то батько її розхвалювався б надзвичайно, тому не пішовши до церкви, вона убезпечила себе від провокування неприємних і недоречних думок, а також від необхідності їх вислуховувати. В умовах, коли земля вкрита снігом, коли погода перебуває в тому непевному стані між морозом і відлигою, котрий з усіх можливих є найменш сприятливим для Моціону, коли кожен ранок починається дощем або снігом, а кожного вечора підмерзає, Ема мала змогу на багато днів стати почесною полонянкою у власному домі. Ніякої можливості спілкуватися з Гар'єт, окрім листування, ніякої церкви в неділю, так само, як і на Різдву, ніякої необхідності вигадувати причини самоусунення містера Елтона від візитів. Завдяки погоді кожен отримав зручний привід залишатися вдома. І хоча Емма сподівалась і вважала, що насправді містер Елтон знаходить в тіху в тому чи іншому товаристві, вона відчувала велике задоволення від того, що її батькові дуже подобається бути самому вдома. Що він, виявляючи мудрість, нікуди не рипається і примовляє, звертаючись до містера Найтлі котрого ніяка негода не могла змусити зовсім припинити свої візити. «Ой, містер Найтлі, і чому вам не сидиться вдома, як бідулашному містеру Елтону?» Якщо не враховувати емманих приватних проблем, то ці дні вимушеного затворництва минали надзвичайно приємно. І мирно. Оскільки подібне усамітнення цілком влаштовувало її зятя, чий настрій завжди мав для уточуючих велику вагу, до того ж, він настільки повно вихлюпнув своє роздратування в Рендолзі, що доброзичливість жодного разу не підвела його протягом решти перебування в Гарфілді. Він був завжди люб'язний та запобігливий і про кожного висловлювався доброзичливо. Але попри всі оптимістичні сподівання, попри нинішню таку доречну затримку, неминучість неприємної розмови з Гарріет настільки пригнічувала Емму, що вона так і не змогла почуватися зовсім спокійною. Емма Джейн Остін Книга перша, розділ 17 Містер Джон Найтлі з дружиною не затрималась у Гартфілді надовго. Невдовзі погода поліпшилася достатньо для того, щоб ті, кому треба було, поїхали. Отож, містеру Вудхаусу, котрий, як завжди, спробував умовити свою дочку залишитись у нього разом із дітьми, довелося стати свідком від'їзду всієї родини а потім знову вдатися до ламентації з приводу важкої долі бідолашної Ізабели. Сама ж бідолашна Ізабелла, життя якої проходило колі тих, до кого вона прокипіла душею, у кому бачила самі лише добрі риси і до чиїх недоліків була сліпою, могла, мабуть, слугувати зразком жіночого щастя. Увечері того ж дня, коли поїхало сімейство Найтлі, містер Вудхаус отримав листа від містера Елтона. Довгого, поштивого і церемонного листа, в котрому містер Елтон із найкращими побажаннями сповіщав про свій намір від'їхати наступного ранку з Гайбері до Бата, де у відповідь на настійливі прохання декого з друзів він зголосився провести декілька тижнів. І про свій жаль з приводу неможливості для нього через погоду і невідкладні справи особисто попрощатися з містером Вудхаусом, котрому він завжди буде вдячний за дружню люб'язність. Якщо містер Вудхаус має для нього як і доручення, то він радо їх виконає. Ема була надзвичайно приємно здивована. Наразі саме відсутність містера Елтона і була потрібною. Вона віддала належне його винахідливості, але зовсім не манері, в якій він сповіщав про свої наміри. Своє обурення він максимально відверто висловив через поштиві вирази на адресу її батька, в яких їй зовсім не знайшлося місця. Про неї не йшлося навіть у привітальних побажаннях. Її ім'я не згадувалося взагалі. Незвичайність листа була разюче очевидною. Тон прощання і вирази вдячності – недоречно серйозними. Тому спочатку їй здалося, що батько неодмінно щось запідозрить. Однак він так нічого не запідозрив. Містер Вудхаус був настільки здивований таким раптовим від'їздом, і настільки поглинутий хвилюваннями про благополучне завершення подорожі містера Елтона, що не вбачав у стилі листа нічого незвичайного. Це був дуже корисний лист, бо він надав свіжий матеріал для думок і розмов упродовж решти їхнього самотнього вечора. Містер Вудхаус розповідав їй про свої побоювання, а Ема розвіювала останні, з усією притаманною її спритністю та кмітливістю. Ема вирішила більше не тримати Гарріет у невіданні. Вона мала підстави вважати, що та майже одужала від своєї застуди, і їй бажано було мати достатньо часу, щоб подолати ще одну надугу до того, як повернеться вищезгаданий джентльмен. Отож, наступного дня вона пішла до пансіону місіс Годард, аби через правдиву розповідь спокутувати свої гріхи. Важкою була та спокута. Їй довелося знищити всі надії, що їм вона сприяла з такою винахідливістю. Виступити в непривабливій ролі щасливої суперниці і визнати, що всі її уявлення про певну особу, всі її спостереження, всі її переконання, всі її пророкування протягом останніх шести тижнів були страшною помилкою і величезною необачністю Це зізнання змусило Ему знову відчути болючий сором, а вигляд заплаканої Гар'єт наштовхнув її на думку, що вона вже ніколи не житиме у злагоді сама з собою Гарріет перенесла цю звістку дуже добре, нікого не винуватила і в усьому виявила таку щирість вдачі і таку скромну самооцінку, що постала перед своєю подругою в найвигіднішому світлі. Наразі Ема ладна була піднести простоту та скромність до небес, і все люб'язне і привабливе було, здавалося, на боці Гарріт, а не на її боці. Гарріет не вважала, що їй є на що скаржитися. Любов такого чоловіка, як містер Елтон, була б за великою честю. Ніколи не була б вона гідна його любові. І лише така небайдужа та добросердна подруга, як міс Вудхаус, змогла припустити подібну можливість. Сльози котилися, мов горох, але її смуток був настільки щирим і безпосереднім, що викликав у Емі повагу більшу, ніж будь-який вияв стриманості і почуття власної гідності. Отож, вона вислуховувала Гарріет і всім серцем та розумом намагалася заспокоїти її, бо в ту хвилину дійсно була переконаною, що з них двох Гарріет є особою більш достойною. І що коли вона уподібниця їй, то її добробуту і щастю це сприятиме більше, ніж розум та обдарованість разом у зяті. Щоправда, для того, аби почати нове життя і стати безхитрісною та неосвіченою, година була вже надто пізня. Але Ема пішла від Гарріет, і ще більше зміцнивши свою попередню рішучість бути скромною та обачливою, і впродовж решти життя стримувати свою уяву. Тепер її другим за важливістю обов'язком, що поступався лише необхідності піклуватися про батька, буде забезпечення душевного спокою Гарріет і намагання довести свою симпатію до неї у якийсь відмінний від сватання спосіб. Вона перевезла її до Гарфілда і виявила доброту надзвичайну, намагаючись чимось її зайняти та розвеселити, і з допомогою книжок та розмов вигнати містера Елтона з її думок. Вона знала, що для того, аби зробити це як слід, потрібен час. Не вважаючи себе великим знавцем у подібних справах, узагалі й зовсім не бажаючи співчувати Гарріет у її симпатії до містера Елтона зокрема, Ема все ж сподівалася, і на її думку не безпідставно, що в віці Гарріет, та ще й коли будь-яка надія зникла, на час повернення містера Елтона можна буде досягти такого прогресу у відношенні душевної рівноваги, що це знову уможливить їхні подальші зустрічі як звичайних знайомих і усуне небезпеку відкритого вияву почуттів або їх посилення. Гаріет дійсно вважала містера Елтона уособленням бездоганності та продовжувала твердити, що немає нікого рівного йому за рисами вдачі і добротою. Отож, виявилося, що кохання їй було глибшим, ніж здавалося Еммі. Однак намагання приборкати це почуття при відсутності взаємності видавалося їй настільки природним і неминучим, що їй було незрозуміло, чому воно триває так довго і неослабно. Якщо містер Елтон під час свого повернення виявить власну байдужість, виразну і недвозначно, а вона не сумнівалася, що саме так він і вчинить, то Гарріат навряд чи стане бурхливо радіти при його появі чи при згадці про нього. Їхня повна й абсолютна прив'язаність до одного й того ж самого місця погано прислужилася їм. Усім трьом. Жоден з них не мав змоги перебратися кудись іще, або здійснити до коріну зміну товариства, в якому обертався. Вони були просто змушені бачити одне одного та якось пристосовуватися до цієї ситуації. Гарріет не поталанило ще й стосовно тону розмов її приятелюк у пансіоні місіс Годдард. Річ у тім, що містер Елтон був предметом поклоніння всіх виховательок і дорослих дівчат. І лише в Гартфілді вона мала змогу чути, як про нього відгукується з тверезою неупередженістю або відразливою правдивістю. Там, де рану заполіяли, там і більше ніде її треба було гоїти. І Емма відчувала, що не буде миру в її душі, доки вона не побачить, що її подруга перебуває на шляху до одужання? Емма. Джейн Остін. Книга перша, розділ 18 Містер Френк Черчилль не приїхав Коли підійшов сподіваний час, побоювання місіс Вестон підтвердились отриманням листа з вибаченнями Зараз, на превеликий жаль і розчарування, його не можуть відпустити Але він все ще не втрачає надію приїхати до Рендолза в недалекому майбутньому Місіс Вестон була засмучена надзвичайно Фактично набагато більше, ніж її чоловік Незважаючи на те, що її сподівання на приїзд Френка були значно реалістичнішими Однак натури життєрадісні, попри те, що звичний для них оптимізм ніколи не спраджується повністю Далеко не завжди розплачується сумірною депресією за надії, що не збулися З легкістю надзвичайною вони невдовзі забувають про недавню поразку і знову починають сподіватися Містер Вестон жалкував і засмучувався цілі 30 хвилин але потім йому почало здаватися, що намір Френка приїхати на 2-3 місяці пізніше це і справді план набагато кращий. Краща і пора року, і погода. От тоді він точно зможе побути з ними набагато довше, ніж коли б приїхав раніше. Такі думки швидко відновили його душевну рівновагу, хоча місіс Вестон, маючи вдачу песимістичнішу, не пророкувала нічого, окрім чергових вибачень і відстрочок. Переймаючись тими розчаруваннями, яких іще доведеться зазнати її чоловікові, вона страждала значно більше, ніж він. Ему в її нинішньому душевному стані не надто турбувало те, що містер Франк Черчилль не приїхав. Вона могла лише розділяти те розчарування, котре з цього приводу відчували в Рандолзі. Наразі знайомство сином містера Вестона її не приваблювало. Скоріш, їй хотілося мати спокій і не мати ніяких спокус. Та через необхідність поводитися так, наче нічого не сталося, вона потурбувалася виявити такий інтерес до цієї події і висловити подружжю Вестонів співчуття настільки щире, наскільки того природно вимагала їхня дружба. Вона першою сповістила про це містера Найтлі. І засуджуючи поведінку Черчилів, які в черговий раз не відпустили Френка, вигукнула настільки обурено, наскільки належало. А може дещо перегравши? і сильніше, ніж потрібно було. Потім вона багато говорила, набагато більше, ніж відчувала, про те, як гарно було б мати таке поповнення до їхнього вузького кола в Сарі, про приємність бачити нову людину, про те, що приїзд Френка був би справжнім святом для всього Гайбері, а наприкінці, знову згадавши про Черчилів, несподівано вступила у відверту суперечку з містером Найтлі. На свій великий подив Ема виявила, що їй довелося боронити точку зору протилежну власній і використовувати аргументи місіс Вестон проти себе ж. «Черчеллі, звичайно ж, винуваті», – холодно мовив містер Найтлі. «Але смію твердити, що Френк приїхав би, якби захотів». «Не знаю, що дає вам підстави так казати. Він дуже хоче приїхати. Дуже хоче. Але тітка з дядьком не відпускають його». «Я не вірю, що йому не сила приїхати». Якби він наполягав на цьому, то зміг би. Мені важко в це повірити без суттєвих доказів. Які ж ви дивні, що містер Френк Черчер вчинив такого, аби змусити вас вважати його настільки неприродно-безсердечним створінням? Підозрюючи, що він, поживши з тими, хто завжди подавав йому приклад відповідної поведінки, навчився нехтувати свого батька і майже нічим не турбуватись, окрім власного задоволення, я зовсім не вважаю його неприродно-безсердечним. Якраз навпаки, це дуже природно, коли молода людина, вихована такими пихатими, звиклими до розкоші й егоїстичними родичами, сама буде такою ж пихатою, звиклою до розкоші та егоїстичною. Якби Френк Черчилль хотів приїхати до свого батька, то він зміг би викроїти для цього час між вересним і січним. Чоловік його віку, скільки йому там, 23 чи 24, не може не мати достатніх для цього коштів. Це просто неможливо. Вам легко це відчувати і легко казати, бо ви завжди були самі собі хазяїном. Коли йдеться про пов'язані із залежністю труднощі, то ви найгірший суддя в світі. Ви не знаєте, як це – пристосовуватися до чужого характеру. Важко уявити, що чоловік 23 чи 24 років не має достатньо духовної чи фізичної свободи, аби приїхати до свого батька. Йому не бракує грошей, не бракує вільного часу. Навпаки, він має так багато того і другого, що радо тренькає їх у найшикарніших у королівстві місцях для розваг. Там постійно розповідають, що бачили його на тому чи іншому курорті. Зовсім недавно був у Веймуті. Це є доказом того, що він у змозі покидати Черчилів. Так, інколи він може це робити. А вже ж! І оті інколи трапляються саме тоді, коли він цього забажає, коли відчуває спокусу отримати задоволення. Дуже несправедливо судити про чиюсь поведінку, не знаючи ситуації достеменно. Той, хто не побував у середині родини, не може сказати, з якими труднощами може зіштовхнутися кожен її представник. Треба добре знати Енском і характер Місіс Черчилль, аби претендувати на право знати, що може робити її племінник, а що ні. В одній ситуації він матиме можливість зробити набагато більше, ніж в іншій. Емо. Існує одна річ, котру будь-який чоловік завжди в змозі зробити, якщо забажає. Це виконати свій обов'язок. І досягається це не інтригами і хитрістю, а рішучістю та енергійністю. Обов'язок Френка Черчилля полягає у вияві поваги до свого батька. З його обіцянок і послань ми бачимо, що він про це здогадується. Але якби хотів його виконати, то вже виконав би. Чоловік, що відчуває свою правоту, відразу зробив би місіс Черчилль таку отрішучу і просту заяву. «Заради вашого блага я завжди готовий пожертвувати власним задоволенням, але мушу негайно від'їдати свого батька. Я знаю, що завдам йому болю, не виявивши належної поваги з такої нагоди, як ця. Отож, завтра маю виїжджати». Скажи він їй це одразу, до того ж рішучим тоном, який пасує справжньому чоловікові, то його вчинок не зустрів би ніякої протидії. Може, й не зустрів би при від'їзді, розсміялася Ема. Але зміг зустріти при поверненні. Хіба можна уявити такі фрази в устах цілковито залежного молодого чоловіка? Таке могли уявити собі тільки ви, містер Найтлі. Але ви й гадки не маєте, що вимагається в ситуаціях прямо протилежних вашій. Хіба ж може Френк Черчилль так промовляти до своїх дядька та тітки, які виростили його і його забезпечують? Стоїть собі посеред кімнати і на повен голос промовляє. Чи як? Ви знаєте, як отак поводитися практично? Повірте, Емо, для чоловіка розумного та розважливого це не коштувало б великих зусиль. Він відчував би власну правоту. І подібна заява... Зроблена звичайно ж відповідним чином, як і належить чоловікові розважливому, пішла б йому на користь. Піднесла б його в очах людей, одеяких він залежить. Посприяла б його інтересам краще, ніж довгий ланцюг хитрощів та поступок. До любові додалася б повага. Вони відчули б, що можуть йому довіряти. Якщо племінник учинив шляхетно по відношенню до свого батька, то він учинить шляхетно і по відношенню до них. Вони знають. Він знає. Всі люди знають, що він мусить зробити візит до свого батька. І коли його дядько і тітка спонукані дріб'язковими ревнощами користаються своїм впливом, аби цей візит відкласти, то все одно в глибині душі вони не подумають про нього добре, якщо він скориться їхнім примхам. Поведінка шляхетна і справедлива викликає повагу в кожного. Якби він діяв таким чином, принципово, неухильно, регулярно, то їхні недалекі уми скорилися б його волі. Щось мені мало в це віриться. Знаю, вам подобається підкоряти недалекі уми своїй волі, але коли вони належать людям багатим і владним, то зазвичай мають схильність сповнюватися пихатості і ставати такими ж непіддатливими чиїсь волі, як і уми великі та далекоглядні. Я вірю, що коли вас, містер Найтлі, раптом перенести таким, яким ви є, в ситуацію, що в ній перебуває містер Френк Черчилль, то ви би спромоглися зробити якраз те, що ви йому рекомендуєте. І це дало б добрий результат. Можливо, Черчілям було б зовсім нічого відповісти. Але ж при цьому вам не довелося б долати давню і глибоку вкорінену звичку до покори та слухняності. Йому ж, котрий таку звичку має, було б нелегко отак відразу зробити прорив до повної самостійності, тим самим звівши на нівець усі їхні претензії на вдячність та повагу з його боку. Може, він має таке ж сильне почуття справедливості та шляхетності, що і ви. Але в цих конкретних обставинах не в змозі зрівнятися з вами у своїй здатності діяти належним чином. Значить, його почуття недостатньо сильне. Сильне переконання не може не спонукати до адекватних дій. А різниця у становищі та звичках? Спробуйте нарешті зрозуміти, що відчуватиме люб'язний молодий чоловік, намагаючись суперечити тим, Кого він поважав усе своє життя? Ваш люб'язний молодий чоловік, дуже слабодухий молодий чоловік, якщо це його перша спроба, рішуче довести до кінця задумане всупереч волі інших. На цей час це вже мало стати його звичкою, чинити відповідно до морального обов'язку, а не керуючись міркуваннями вигоди. Побоювання можна простити малій дитині, а не дорослому чоловікові. Набувши здатності мислити, він мусив набути також почуття власної гідності і мусив позбутися всього того, що було у впливові черчелів негідного. Він мусив дати відсіч першій же їхній спробі принизити його батька. Якби він вчинив як слід із самого початку, то не мав би труднощів тепер. «Стосовно нього ми ніколи не дійдемо згоди», – вигукнула Емма. «Але нічого незвичайного в цьому немає. Я зовсім не вважаю його слабодухим молодим чоловіком». Упевнена, що він не такий. Містер Вестон обов'язково розпізнав би лицемірство навіть у власному синові. Просто річ у тім, що, мабуть, він має піддатливішу, схильнішу до послуху і лагіднішу вдачу, ніж та, яка відповідає вашим поняттям про чоловічу бездоганність. Скоріше за все, так воно і є. І хоча це позбавляє його деяких чеснот, воно надає йому багато інших. Дійсно так. Надає багато інших чеснот, котрі полягають у тому, що він сидить і нічого не робить, тоді як мусить робити справи. Веде життя, сповнене байдикування та пошуків задоволення і вважає себе великим знавцем у пошуках виправдання для такого існування. Він може сісти і написати чудового від листа, сповненого нещирих завірянь і емоцій, та переконувати себе в тому, що винайшов найкращий у світі спосіб зберегти злагоду вдома, і відвернути будь-які батьківські скарги. Його листи викликають у мене огиду. Так гадаєте тільки ви. Всім іншим ці листи подобаються. Я маю підозру, що місіс Вестон вони не подобаються. Хіба можуть вони подобатися такі розумні і чутливі жінці? Вона займає місце матері, але її не засліплюють материнські почуття. Саме з огляду на неї необхідність і важливість френкового візиту до Рендолдса зростають удвічі. І тому відкладення цього візиту місіс Вестон переживає вдвічі тяжче. Смію твердити, що коли б вона була особою зі становищем, він приїхав би неодмінно. Хоча для неї немало великого значення, приїхав би він чи ні. Ви гадаєте, що ваша найкраща подруга не здатна всього цього зрозуміти? Що вона сама часто не задається таким питанням? Ні, Емо. Ваш люб'язний молодий чоловік може бути люб'язним чисто по-французьки, але не по-англійськи. Може, він і справді є трезимаблю, має дуже гарні манери, але він може не мати чисто англійської делікатності до почуттів інших людей. Отож, нічого по-справжньому делікатного в ньому і не може бути. «Здається, ви упереджені думати про нього зле. Я? Та ніж, бо!» – відповів містер Недлі дещо незадоволеним тоном. «Я не збираюся думати про нього зле. Як і всяка інша людина – готовий визнати за ним наявність певних чеснот. Але щось я про них нічого не чув, окрім чисто зовнішніх, що він високий на зріст, гарний з лися, і має манери, які викликають до нього довіру. Ну і що? Навіть коли б це було єдине, що його поціновує, і то він був би для Гайбері безцінним надбанням. Ми тут не часто маємо змогу зустріти елегантних молодих чоловіків, добре вихованих і люб'язних. Нам не слід бути надто прискіпливими і вимагати від нього наявності всіх мислимих чеснот. Уявляйте, містер Найтлі, якою сенсацією стане його приїзд. У всіх парафіях Донвела та Гайбері тільки про це й буде мова, тільки цим і цікавитимуться. І об'єкт зацікавленості являтиме виключно містер Френк Черчилль. Ні про кого іншого не думатимуть і не говоритимуть. Вибачте, але я не поділяю вашого захвату. Якщо він справить на мене враження людини, з якою є про що поговорити, то я буду радий такому знайомству. Але ж, якщо він виявиться лише балакучим піжоном, то особливої уваги я йому не приділятиму. Чогось мені здається, що він може пристосувати свою розмову до смаків кожної людини, а також має здатність і бажання подобатися всім. З вами він говоритиме про сільське господарство, зі мною – про музику чи малювання, і так далі з усіма. Він ерудит з усіх предметів, і це дасть йому змогу бути душею компанії або почуватися в ній невимушено, залежно від правил гарного тону. Ось яке у мене про нього уявлення. А моє уявлення полягає в тому, емоційно мовив містер Найтлі, що коли він дійсно виявиться саме таким, то це буде найнестерпніша людина у всьому світі. Тільки уявіть собі, у 23 роки і душа компанії. Людина впливова, досвідчений інтриган, здатний бачити чужу душу наскрізь і примусити таланти кожного сприяти демонстрації власної вищості. Він розсипає лестощі направо і наліво для того, щоб усі виглядали бовдурами порівняно з ним. Моя люба Емо, коли б вам дійсно довелося зустрітися, то ваш здоровий глузд не зміг би довго терпіти такого самовпевненого піжона. «Більше я про нього нічого не скажу, бо ви все обертаєте на зло», – вигукнула Ема. «Ми обоє упереджені. Ви проти нього, а я за. Ми ніколи не погодимося одне з одним, доки він дійсно сюди не приїде». «Упереджений? Ніяк я не упереджений. А я дуже упереджена і не надто цього соромлюся. Моя любов до подружжя Вестонів зумовлює мою позитивну упередженість до нього». «Він не та людина, про яку я думатиму день і ніч». Мови, містер Нетлі так роздратовано, що Ема негайно змінила тему розмови, хоча так і не зрозуміла причини його роздратування. Пройматися неприязню до молодого чоловіка тільки тому, що він має відмінну від твоєї вдачу, було недостойним справжнього ліберала, яким вона завжди його вважала. Бо при всій тій зарозумілості, що вона йому часто закидала, ніколи не думала, що він здатен бути несправедливим до чеснот іншої людини. Емма, Джейн Остін Книга друга, розділ перший Якось Емма і Гаррієт прогулювалися вранці, і на думку Емми, того дня вони вже встигли досить наговоритися про містера Елдона. Вона гадала, що для заспокоєння Гаррієт і для спокутування власних гріхів розмов про нього було вже цілком достатньо. І тому на зворотному шляху Енергіну намагалася позбутися цієї теми. Та саме тоді, коли Емі здалося, що це в неї вийшло, тема містера Елтона вигулькнула знову після того, як упродовж певного часу вона говорила про труднощі, від яких потерпають бідняки взимку. У відповідь на її слова Гарріет тільки й мовила з величезним сумом. А містер Елтон такий добрий до бідняків. І тут Ема зрозуміла, що слід вживати додаткових заходів. Вони якраз наближалися до будинку, де жили Місіс і Міс Бейтс. Ема вирішила зайти до них, аби за допомогою їхнього товариства відвернути Гарріат у діє невеселих думок. Для такого візиту завжди були слушні підстави, бо Місіс та Міс Бейтс любили, коли до них приходили в гості. А Ема знала, що ті люди, котрі схильні були вбачати у ній хоч якісь вади, вважали її в цьому відношенні досить недбалою і недостатньо турботливою щодо них. Бо нечасто втішала їх своїми візитами. Багато разів про цей недолік нагадував їй містер Найтлі, а також її власне серце. Але цих натяків було недостатньо, щоб подолати їй переконаність у надзвичайній неприємності таких відвідин. Марна трата часу, жінки, що навіюють нудьгу, а найстрашніше – це небезпека вимушеного знайомства з другорядними та третьорядними мешканцями Гайбарі, від яких і так відбою немає. Тому Ема нечасто ходила повз їхній будинок. Але тепер вона раптово вирішила навідатися до них неодмінно зараз, зазначивши, коли пропонувала Гарріт зайти, що наразі їм не загрожує небезпека обговорення чергового листа від Джейн Ферфакс. Місіс та міс Бейтс займали в будинку той поверх, де була вітальня, а сам будинок належав діловим людям. Там, у дуже скромному за розмірами помешканні, гости прийняли з сердечністю надзвичайною і навіть із вдячністю. Мовчазна, охайно вбрана стара жінка, що сиділа в найтеплішому кутку і в'язала, намагалась поступитися місцем Міс Вудхаус. А її рухливіша і балакучіша дочка здавалося, ладна була замучити їх своєю безмежною увагою та доброзичливістю. Вона дякувала їм за візит, Турбувалася, чи не промокли їхні черевики, занепокоїно питала про самопочуття містера Вудхауса. Бадюра розповідала про здоров'я своєї матінки і запропонувала їм солодкого пирога, який дістала з буфета. Місіс Коул тільки не пішла від них. Забігла лише на 10 хвилин, але мала ласку просидіти з ними цілу годину. Навіть з'їла шматочок пирога і виявила доброту надзвичайно, сказавши, що він смакував дуже добре. Тому вона сподівається, що міс Вудхаус і міс Сміт учинять ласку і теж з'їдять по шматочку. Згадка про Коулів неминуче мусила потягнути за собою згадку і про містера Елтона. Їх пов'язувала дружба, і містер Коул уже встиг отримати вістку від містера Елтона після його від'їзду. Ема знала, чим це закінчиться довго і нудно обговорюватимуть листа, а потім зійдуться на тому, що містер Елтон зволікає з приїздом. І що він дуже любить проводити час у компаніях. І що він фаворит, де б не був. І як багато народу було на церемоні майстерському балу, Ема з честю витримала всю цю процедуру, виявляючи належну в подібних випадках зацікавленість, висловлюючись із усією належною схвальністю і завжди забігаючи наперед, намагаючись не дати Гарріет ані слова мовити. Вона заздалегідь приготувалася до цього, коли заходила в будинок але думала, що після віддання належного містеру Елтону ніякою небезпечною темою її більше не обтяжуватимуть і говоритимуть загалом про заміжніх та незаміжніх жінок Гайбері і про їхні картяські вечірки. Ема не сподівалася, що містера Елтона заступить Джейн Ферфакс, але міс Бейс буквально виштовхала його з розмови і зненацька перескочила на коудів, провістивши обговорення листа від своєї племінниці. Так, звичайно. Містер Елтон. Зрозуміло. Що стосується танців, то безперечно, місіс Коул розповідала мені, що танцювальні вечори в баті. Місіс Коул мала ласку трохи з нами посидіти і поговорити про Джейн. Бо тільки-но вона зайшла, почала розпитувати про Джейн. А Джейн у дуже великому фаворі у Коулів. Щоразу, коли вона приїздить до нас, місіс Коул просто не знає, як виявити їй свою доброту. І мушу сказати, що Джейн заслуговує на неї, як ніхто. Отож, місіс Коул відразу ж почала розпитувати про неї і сказала, «Знаю, що останнім часом ви не отримували вісток від Джейн, бо їй ще не час писати листа». А коли я відразу відповіла, «Ні, таке утримували, лист прийшов саме сьогодні вранці. То ніколи не бачила, щоб люди так дивувалися. «Невже і правда отримали?» – вигукнула вона. «Бігме, це дуже несподівано!» «То швидше ж розкажіть мені, що вона там пише!» Емена відчливість уже була на поготові, і, всміхаючись, вона з підкресленою цікавістю запитала. «Так рано отримали звістку від міс Ферфакс? Я надзвичайно рада. Сподіваюсь, у неї все гаразд!» «Дякую, ви такі люб'язні!» – відповіла тітка, радо обманувшись, і бадьоро почала вишукувати листа. «Ага, ось він! Я знала, що він десь поруч!» Але бачите, я поставила на нього свою скриньку, тому його й не було видно. А я ж зовсім недавно тримала його в руках і тому була впевнена, що він мусить бути десь на столі. Я читала його Місіс Когл, а коли та пішла, то перечитувала своїй матусі. Бо для неї це така радість, лист від Джейн, що скільки не читай, їй усе одно мало. Тому я знала, що він десь недалеко. Тож ось лежає якраз під моєю скринькою. Якщо ви маєте милість послухати, що вона пише, то... Але спочатку я мушу, як належить, вибачитися за Джейн, що вона написала такого короткого листа. Бачите, лише дві сторінки. Та й тих, мабуть, не буде. А зазвичай вона списує весь папір, а потім половинку викреслює. Матуся часто дивується, що я так добре розумію її почерк. Коли ми відкриваємо листа, вона часто каже «Ну що, Хеті?» Час тобі приступати до прочитання цього мережева. Правда ж, мамо? А я й відповідаю їй, що вона й сама могла б у ньому розібратись. У кожному слові, якби нікому було допомогти. Я впевнена, що якби вона добряче просиділа над листом, то зрозуміла б у ньому кожне слово. А й справді, хоча зір моєї матінки вже не той, що колись. Та дякувати Богові за допомогою окулярів вона ще бачить навдиво вижу добре. Це таке благо! «Моя матуся дійсно має дуже добрий зір!» Буваючи в нас, Джейн часто каже, «А що, бабусю, треба було дійсно мати сильні очі, щоби бачити так добре, як ви бачите нині? І це при тому, що ви так багато шили і в'язали! Я б теж хотіла, щоб мої очі прислужилися мені так само довго!» Промовивши все це надзвичайно швидко, міс Бейтс змушена була замовкнути, щоб перевести подих. І в вами з'явилася можливість сказати якийсь комплімент – Вишуканому почерку міс Ферфакс. Це надзвичайно люб'язно з вашого боку, відповіла дуже потішена міс Бейтс. Ваша думка дуже вагома, бо ви самі маєте прекрасний почерк. Нічия похвала не була б для нас такою цінною, як похвала міс Вудхаус. Моя мати не дучує, вона, знаєте, глуховата. Пані, звертаючись до неї, ви чули, що міс Вудхаус мала люб'язні сказати про почерк Джейн? І ема мала щастя почути, як міс Бейтс ще двічі повторювала її безглуздий і недоречний комплімент, доки бабця його не второпала. А тим часом Емма розмірковувала, як би ото без явної непоштивості уникнути вислуховування листа від Джейн Ферфакс. Але тільки, ну вона відважилася на втечу під хоч якимось, нехай і не дуже переконливим приводом, як міс Бейтс знову до неї звернулася і заволоділа її увагою. «Бачите, глухота моєї матусі зовсім дріб'язкова, така, що не варто й перейматися. Мені потрібно лише підвищити голос і двічі або тричі повторити сказане, і вона обов'язково мене почує. Вона ж звикла до мого голосу. Але ось що цікаво, вона завжди чує Джейн краще, ніж мене. У Джейн така виразна вимова, однак не думаю, що в неї виникне враження, наче її бабуся стала чути гірше, ніж два роки тому». А це не аби що в її похилому віці. А ми ж і справді не бачили її цілих два роки. Ще ніколи ми так довго її не бачили. І я казала місіс Скоул, що ми навіть не знаємо, як нам тепер її зустрічати. А ви сподіваєтеся, що міс Ферфакс незабаром приїде? А вже ж! Наступного тижня! От така новина! Не сумніваюсь, що її приїзд принесе велику радість. Дякую, ви такі ласкаві. Так, вона приїде наступного тижня. Усі такі здивовані і всі говорять нам одні ті самі люб'язні поздоровлення. Я впевнена, що вона буде рада побачитися зі своїми друзями у Гайбері, а друзі будуть так само раді побачитися з нею. Так, вона приїде в п'ятницю або в суботу. Вона не знає цього, напевне, тому що полковнику Кембелу самому на днях знадобиться карета. Так люб'язно з їх боку, що вони допроводять її сюди без пересадок. Між іншим, вони завжди так чинять. Так, так, у наступну п'ятницю або суботу. Саме про це вона й пише. Саме з цієї причини вона й написала не, не за правилами, як ми це звемо, бо інакше, коли б написала, як зазвичай, ми б отримали звістку тільки наступного вівторка чи середи. І я теж так гадала. Побоювалася, що нічого нового сьогодні про міс Ферфакс так і не довідаюсь. Як люб'язно з вашого боку. Дійсно, якби не ця обставина, то ми б нічого не знали про її наступний візит. Матуся така задоволена, бо Джейн збирається пробути з нами щонайменше три місяці. Так і написала – три місяці. І я вам із задоволенням про це прочитаю. Бачите, справа полягає в тому, що Кембели збираються до Ірландії. Місіс Діксон переконала батька та матір негайно до неї навідатися. Вони мали намір поїхати аж улітку, але їй дуже кортить знову з ними побачитися. Бо до того часу, коли минулого жовтня вийшла заміж, вона ніколи не розлучалася з батьками навіть на тиждень. Їй, мабуть, дуже некомфортно в чужому королівстві. Тобто, я збиралася сказати «в чужому краю». От вона й написала дуже нетерплячого листа своїй матері чи своєму батькові, я сама точно не знаю. Про це ми незабаром дізнаємося з листа. Отож, написала листа від імені містера Діксона і від свого імені, наполегливо запрошуючи приїхати негайно. Вони з чоловіком зустрінуть їх у Дубліні і відвезуть до свого сільського маєтку Зветься він Бейлі Крейк У моїм уявленні це чудове місце Джейн багато чула про його красу Від містера Діксона, звичайно ж, бо не знаю, від кого ще вона могла про це почути Цілком природно, що женихаючись до своєї майбутньої дружини, він не міг не розповідати їй про свою домівку Джейн часто виходила з ними на прогулянку, бо полковники і місіс Кемпбел дуже дбали про те, щоб їхня дочка не надто часто прогулювалася сама з містером Діксоном, за що я їх зовсім не засуджую. Отож, вона, напевно, чула все, що містер Діксон міг розповідати місіс Кемпбел про Ірландію. Здається, вона якось писала нам, що він показував деякі малюнки цього маєтку – пейзажі, які він намалював власноруч. Мені він видається дуже люб'язним і привабливим молодим чоловіком. За його словами, Джейн дуже хотілося побувати в Ірландії. Цієї миті, на думку Емі, спала незвичайна і цікава здогадка про отого привабливого містера Діксона. Джейн Ферфакс і її нездійсненого бажання побувати в Ірландії. Тому вона з підступним наміром довідатися більше сказала. Вам без сумніву поталанило, що міс Ферфакс відпустили до вас саме тепер. Зважаючи на таку міцну дружбу між нею і місіс Діксон, їй, скоріш за все, довелося б супроводжувати полковника і місіс Кемпбелл. Правда, істина правда. Саме цього ми завжди боялися. Нам би не хотілося, щоб вона поїхала так далеко, та ще й на кілька місяців підряд, і не мала б змоги повернутися, коли щось трапиться. Але, як бачите, все виходить як найкраще. Вони, містер і місіс Діксон, Страх, як хочуть, аби вона приїхала разом із полковником та місіс Кембл і ніскільки не сумніваються в її приїзді. Джейн пише, і ви незабаром це почуєте, що вони надіслали надзвичайно люб'язне і наполегливе запрошення для всіх. Містер Діксон так то ніколи не скнарує на знаки уваги. І він надзвичайно привабливий молодик. Відтоді, як він урятував Джейн у Веймуті, коли під час водної прогулянки у вітрилах несподівано щось крутнулось і ледь не скинули її у воду, вона вже майже упала, та він, виявивши надзвичайну спритність і присутність духу, схопив її за рукав. Думати не можу про це без тремтіння. але з того пам'ятного дня почуваю до містера Діксона прихильність надзвичайну. Однак попри наполегливість цієї подруги і її власне бажання побувати в Ірландії, «Міс Ферфакс воліє приділити свій час вам та місіс Бейтс?» «Так, виключно зі своєї волі та за власним бажанням. Полковник і місіс Кембл гадають, що вона чинить цілком правильно. Вони якраз і хотіли їй це порекомендувати».